Jak praktikovat vypasanu a meta dohromady? Podle tervádové tradice Satyapatána, hm? podle eh, tradice severního buddhismu jsem vysvětlil včera hm? těch šest objektů. My stále vyrábí, je možné ji prostě v meditaci pustit, záleží v jaké meditaci. Jestliže máme prašraddy, tak to není problém. Jestliže ale nemáme, tak to je problém. To se nestane, protože pokud se nedostaneme do stavu meditativní lehkosti a jasnosti, tak budeme brát mysl vážně a budeme sledovat myšlenky. Jestliže se dostaneme do stavu meditativní jasnosti, no tak pak myšlenky sledovat nebudeme. Tím pádem karmická síla myšlenek slábne a postupem času myšlenky přestávají vůbec škodit. Ale toto má nějakou dobu. Klíč je, jak jsme se zmínili, práce s pocity. Proč sledujeme stále myšlenky? Protože je nabíjíme citovým potenciálem. Jestliže myšlenky nejsou nabitý citovým potenciálem, tak je můžeme nesledovat. A... Jestliže myšlenky nabijeme citovým potenciálem, pak je tež e, můžeme nesledovat, ale v tom případě to musí být e, pozitivní myšlenky. Hm? V Lakuti Masuta, Suta, hm? v, v Tervádové tradici, je velmi důležitá suta. Ta se jmenuje Lakutiko Pamasuta, myslím, že číslo 77, hm? v Madhima Tam bude vysvětluje, eh, existují čtyři druhy jogínů, hm? čtyři druhy praktikantů. První druh praktikantů, což je ten nejhorší praktikant, ten medituje nebo se snaží meditovat, ale tom sleduje své zbytečné myšlenky a nesnaží se je kontrolovat. To je jako nejhorší typ meditujícího. Ačkoliv medituje, tak se, se své meditace vytěží jen minimálně, hm? protože stále sleduje své myšlenky a jeho objekt meditace zůstává nejasný. Hm? A právě proto se meditace vytěží velmi málo. Pak je druhý stupeň, ten. ten se snaží nesledovat své myšlenky, nesledovat jiné věmy, ale snaží se to silou a právě proto jeho úsilí je stále frustrované a tento typ bude mít potíže si podmanit smysly. Přestože se snaží, bude stále dominován smysly a bude frustrovat. Lepší typ meditujícího je ten, který praktikuje meditaci sati a nesnaží se už silou odstranit myšlenky, ale silou pozornosti a uvědomění, čili je nesleduje, ale v jeho meditaci jsou stále mezery. Tím pádem, přestože dělá pokroky, není ještě schopen si podmanit smysly. A čtvrtý typ jogína je ten, jehož praxe pozornosti a uvědomění nemá mezery. A ten uspěje v meditaci a získá plné odpojení, od myšlenek a tím pádem a od, tím pádem, od smyslu. A ten jako uspěje v meditaci šamata Pašana a dosáhne to, ten cíl vlastně buddhistické cesty. To znamená odstranění utopení Čím? Tím, že se přestává identifikovat. Hm? A tím pádem zůstává ve stavu čeho upekřa. Hm? Teď Jestliže meditující je bodhisattva, bodhisattva se stotožňuje s utrpením hm? právě proto eh, používá, jak už jsme řekli, eh, metódu vyvstávání bodhisattva, buď medituje na bytosti jako své matky nebo se vyměňuje s bytostmi. A ten, samozřejmě je ten, který pak nespěchá, nemá naspěch se dostat do eh, lokutara nána, hm, do nadsvětského poznání, ale ve světě praktikuje eh, tím, že praktikuje samády, světské samády se světskými objekty a samády na takovost, tím vlastně postupem času, ačkoliv většina bodhisatů jsou putů džana, postupem času se jeho mysl vyčistí a též přestane mít problémy s myšlenkami, protože všechny jeho myšlenky jsou dobré myšlenky. To je cesta bodhisatů. Jestliže myšlenky se stávají dobré myšlenky, pak přestávají být eh, překážkami v meditaci. A cíl Bodhisattvu je, aby všechny jejich myšlenky byly dobré myšlenky. Což je samozřejmě těžké, ale. Jelikož takto praktikují, pak se jejich láska, soucit, radost a rovnoměrnost stávají spontánními, hm? nepotřebují nutně objekt, ale zůstávají v tomto stavu. Hm? To je to. Upeká, To je Sanskrit paví. Jenom sanskrit Pali. Stejný slovo. Takže to je stejný význam. Absolutně stejný význam. Jsou jisté výjimky, kdy v Pali tradici má slovo jiný význam než v sanskritický tradici, ale většinou je to absolutně stejný význam. A stejné slovo, jenom výslovnost, je trochu jiná. Výhoda sanskritu je, že vlastně ty kořeny slov jsou všechny sanskritu. Čili jestliže chceme poznat pály, dnes bude, než přeci jenom se naučit ty různé kořeny slov v sanskrit. Výhoda sanskritu právě je, stejně tak jako výhoda klasické čínštiny, že vlastně se dostáváme ke kořenům myšlení, jak vlastně ty koncepty vznikly každý sanskritské slovo má koren, z kterého je pak odvozeno to slovo, buď prvotní derivací nebo druhotnou derivaci, takže vlastně můžeme poznat přesně, jak se toto slovo vyvinulo. Což je, bohužel v češtině nebo v jiných jazycích není možné. Ale částečně, když člověk studuje sanskrit některý Může i v Češtině poznat, že je slovo odvozené od jistých kořenů. Hm? Chtěl bych se zeptat, jak lze transformovat sexuální. Co, Co to já je? Pání, tam <laughs> sexuální. Sexuální. Duch. Sexuální, no a v závodce kundalíny duchovní. Asi tam mělo být sexuální energii, nebo se... No? Sexuální energii. Právě jogínská praxe je k tomu, aby sexuální energie se transformovala v duševní energii. To je část jogy. A stane se to tak, že buď tedy cestou tantry, anebo cestou disciplíny. To jsou dvě cesty. I v tantre potřebujeme disciplínu. Bez disciplíny žádná tantra není. Ale v tantre se dá v tantře, Nejdůležitější část meditace je meditace na tělo. Tělo je vlastně instrument transformace. A v tantrické tradici vlastně semeno je bodičita. Se, jestliže stáhneme bodičita do sušumi, to se můžeme dělat buď vizualizací, nebo sexem samotným. Můžeme z dolních částí těla stáhnout energii nahoru a prochází těma různýma čakrama. To se dělá s různými očistými, s cvičení. Očista. To je zogčen ve všech těch i v čínský tantre, v tibetský tantře. Tyhle ty techniky, všechny jsou vizualizace. Ne, že tyto techniky člověk používá v tantře na sobě, člověk musí mít iniciaci od mistra a povolení se vizualizovat jako bodhisattva. A pak v podobě pak nebo v podobě jistého protektora pak může používat tyto techniky, aby transformoval sexuální energii v duchovní energii. Protože nakonec se jedná o nic jiného než o energii. Člověk s touto energií e, zachází, závisí na jeho moudrosti. Jestliže nemá moudrost, tak ta energie ho, ho podmaní. Jestliže má moudrost, tak on si podmaní tu energii a z toho získá pak e, e, e, duchovní zralost. Hm? Jestliže si podmaní sexuální energii, Transformuje v duševní energii, tak pak touto cestou získá otevření k jemnějším druhům těla, k jemnějším druhům vědomí a vždy to jemnější v józe, v meditaci. Hlavní princip je, že vždy to jemnější si podmaní to hrubší. Hm? A cesta tantry je právě cesta práce na jemnějších energií, které si podmaňují hm? hrubší energie. A ta nejjemnější energie, což je rikpa neboli, světelná podstata vědomí která vše svědčí a na nic není vázaná poznání této tohoto základního prosvěcujícího vědomí je vlastně se může dít na základě různých technik technik Meditace na Daman, na Bindu, na... to jsou tantrické meditace. To všechno je nic jiného než transformace hrubých energií na jemné energie. Ale na tuto praktiku člověk potřebuje zkušeného učitele, bez něho z toho bude jen galimatias často to je. Mohl byste prosím říct pár slov na meditaci na prostor? Meditace na prostor prostor v tradici transcendentální moudrosti je jedna z hlavních meditací, proč? Protože jak recitujeme v Sutře srdce a tak dále. Prostor je to, co má jméno, hm? ale nedá se nijak chytit. Hm? V tradici severního buddhismu, tež už v pak i v čáru, aby nárovně prostor je, stejně tak jako nirvana, je to, co je asamskrit, nesložené. Hm? To je důležité pochopit. V tradici, aby naromě prostor je růpa, která se nedá použít na vypasanu. Hm? Proč? To, co se dá použít na vypasanu, má vlastní, kar, vlastní vlastnosti a společné vlastnosti. Prostor má vlastní vlastnosti, že je ohraničení všech jevů i ohraničení Kaláp, všechny jevy my můžeme poznat jen na základě prostoru. Jestliže není prostor, nepoznáme barvu, nepoznáme zvuk, nepoznáme chuť, nepoznáme dotyk. Hm? Nic nepoznáme, pokud není to, co poznáváme, ohraničeno prostorem. Hm? Ale zatím, co to, co poznáváme, Třeba strom nebo pták nebo cokoliv, hm? tato mála, to se může rozbít. Ale přestože že se to rozbije, prostor se nikdy rozbít nemůže. Hm? Je to tak? Jestliže eh, sem spadne bomba, tak tenhle pokoj už nebude pokoj. Rozbije stěny, rozbije všechny předměty, které se v pokoji nacházejí, ale prostor rozbít nemůže. Hm? Podobně opravdové vědomí, hm? stejně tak jako prostor je základ poznání všech jevů, má jméno. Ale nedá se nijak chytit a též se nedá rozbít. Ať se snažíme jakkoliv, vědomí se nedá opravdu vědomí se nedá rozbít. Můžeme rozbít celé tělo. To není vůbec žádný problém. Můžeme rozkrájet tělo na kusy, ale vědomí nikdy nerozbije. Právě proto meditace na prostor není nic jiného, než... Prostor je v tradici yogačára synonym takovosti, synonym nirvány, synonym bhutakóty, synonym... Koty znamená vlastně extrém, extrém soucna. První musíme poznat soucno, darmu, aby jsme poznali dharma. Dármata je vlastně abstraktní derivativ od dharma, což znamená, což je synonym nirvány, synonym takovosti. A stejně tak, jako dárma nedává žádný smysl bez ta tak i žádná věc nedává smysl bez prostoru, kterou poznáváme ve světě. Stejně tak i žádný stav vědomí nedává smysl. To je yogačára bez základního vědomí. A podstata základního vědomí, jestliže pochopíme, základní vědomí je královská cesta k realizaci. Jestliže pochopíme, že obsah naší zkušenosti je vědomí, pochopíme tež vlastně takovost vědomí. Tato takovost vědomí je vlastně základ, osnova všech jevů. Kdyby tato takovost vědomí neexistovala, pak žádný jev by se nemohl vyjevit. Hm? Čili cesta yogačáry k poznání je nejprve poznat nereálnost vnějších jevů, jestliže poznáme nereálnost vnějších fenoménů, poznáme nereálnost toho vědomí, které vnější fenomény rozeznává. Hm? Jestliže rozeznáme jak nereálnost vnějších věcí, tak nereálnost vědomí, které vnější věci rozeznává. Můžeme mít eh, satory hm? neboli probuzení A probuzení neznamená nic, než bezprostřední poznání reality bez subjektu a objektu. Což je realita takovosti. Což je realita to, co Buddha nazývá nemanifestované vědomí. A toto nemanifestované vědomí nemá hranice stejně tak jako prostor. Ty hranice tohoto vědomí stejně tak jako hranice prostoru my vlastně určujeme sami. Ještě poslední otázku. Chce se vás pořád nějaké na Domácí praxi. Ta nejdůležitější domácí praxe je eh, podle mě na jedné straně hm, kultivovat hl hlubší koncentraci, hm, každodenní praxe hlubší koncentrace, a na druhé straně kultivovat v každodenním životě pozornost a uvědomění, hm, aby jsme byli plně přítomní v tom, co děláme. Ačkoliv se stává, jestliže se to stává, můžeme občas zapomínat na jiné věci, to se stává i u velkých mazáků, jelikož se koncentrujeme, zapomínáme na jiné věci. Ale jestliže už něco děláme, Měli bychom být plně přítomní v tom, co děláme. Jestliže se to stává, pak to, co ruší naši přítomnost objektu pozorování, se postupem času díky též praxi hlubší meditace, to, co vlastně. Naší pozornost se pak stává iluzorním. A postupem času tedy pozornost se stává spontánní. Rozdíl mezi opravdovým praktikantem, opravdovým jogínem a tím, kdo ještě nemá vlastně. Opravdový přístup joze je ten, že opravdový jogin většinu času. Aspoň 50% času stráví v plném vědomí toho, co dělá. Hm? Jestliže aspoň 50% strávíme času strávíme v plném vědomí toho, co děláme. Budeme narušovány jinými jevy. Hm? Můžeme o sobě říct, že jsme udělali jistý pokrok v Joze. Jestliže se staneme Arahaty, hm? tak tento proces pozornosti bude stoprocentní. Hm? Ale to ještě nějakou dobu potrvá. Jestliže se staneme Bodhisattvy, hm? Tež vlastně tento proces pozornosti bude stále, spontánně probíhat. Hm? Čili ať děláme cokoliv, budeme to dělat s jasností a odpoutání. Hm? A to není lehké. Já si pamatuju, když jsem byl v Japonsku, jsem dělal, začínal jsem jako mních v Japonsku a dělal jsem trénink na zinovýho mnícha. Tak jsem byl zklamán to, že většinu času jsme strávili okopáváním hretkvé a mrkví. Já jsem si představoval, že když pojedu do Japonska takovou dálku, že tam jenom budu sedět. Ale Seděli, seděli jsme jenom jeden týden vlastně za měsíc a to ještě ne každý měsíc, tak asi 10 měsíců v roce a zbytek času jsme trávili okopáváním většinou hřepy a, a, a těch mrkví a, a obzvláště daikon, hretkev, ta japonská, co tady šinko vysazuje. Čínská japonská kuchyně není bez, bez téhle ty bílé, dlouhé řetkve. Tak jsem strávil, no, protože jsme ekologové, vnitřní a vnější, tak jsem stravoval většinu času tím, že jsem sbíral slimáky do, do plechovky a házel jsem je do, do lotusového. Rybníčku, který jsme tam měli v kláštere. A samozřejmě na druhý den to zase plný slimáků. <laughs> tak jsem to zase vybírala. A tak sednou ten náš vedoucí, my jsme byli jako parta, co šla do polí. A ten náš jako za socialismu brigády, si paměte, <laughs> jsme dělali. Tak jsme šli do polí a ten Japonec, co byl vedoucí naší Čety, ten jako to bral strašně vážně tu, tu práci a dělal asi přibližně asi čtyřikrát víc práce, než jsem dělal já. Já byl docela línej. já jsem si myslel, že ten učitel ho pochválí, on stál za mnou a poví, já jsem Viděl, že se mi to moc nelíbí, tak říká. tohle je zen. A jsem hoval, no. když je tohle zen, tak to... <laughs> tak to... nakonec jsem šel na Šri Lanku do lesa si sednout, protože je to. Fot stále mě nemohl přesvědčit, že to je zen. No a ten, já jsem si myslel, že ten vedle mě, ten, ten vedoucí četí to je vzorný mnich, že pracuje tak úsilovně. Tak rychle. On přišel za ním a pozoroval ho, tak jsem mu poklonil. Od kdy se stal rolníkem? Mm. <laughs> mm. <laughs> tak i tohle prostě znamená, že nepochopil, vlastně, aby člověk praktikoval Zen, musí nesmí se identifikovat úplně s tím, co dělá. Musí být uvolněný a plně vědomý. Nestratit se v objektu, nestratit se v subjektu a spojit subjekt a objekt v jeden celek. A to je právě vlastně filozofie zen hlavně je založená na, na filozofii pouhého vědomí. Prakticky všechny z školy je, Čínského buddhismu čerpají z filozofie pouhého vědomí. Pouhé vědomí znamená, že poznáme to vědomí, které není omezeno rozdělováním na subjekt a objekt. A to je vlastně satory. Tato zkušenost je satory. První meditující poznává jistý, nízké stupně satory, jestliže pozná vyšší stupně satory, pak tato pozornost a ta uvědomění se stává spontánní. A to je pak opravdu pokrok v meditaci. Pokud se to nestává spontánní, pokud se k tomu musí nutit, tak to znamená, že jeho pokrok ještě jeho vlastně zenová zkušenost ještě nevykrystalizová. Hm? Proto v zenu stejně tak jako v tantře, je důležité mít kompetentní učitele, protože je tolik lidí, co praktikuje zen i v Číně, v Japonsku, v Koreji si myslí, že mají nějakou realizaci. Jako když jsem byl v Japonsku, můj učitel chtěl, abych tam zůstal a věděl, že se zabývám různě Pály a, a Sanskritem a dvěma věcma, tak pozval jednoho známého profesora budologie ja, z Kyoto Univerzity, který právě je profesor Páli, Tak nás představil a ten, my jsme jako se bavili. A ten profesor si myslí, že je jako dosáhl satori, probuzení. A je o tom pevně přesvědčen. Tak jsem se ho zeptal, jestli jako kolik hodin sedí denně, on jako že skoro nesedí. A tak jsem se ho zeptal, jak jako dosáhl, dosáhl poznání. A on říkal, že jednou, když byl předtím v kláštere, hm? že škrábal brambory a všechno mu bylo jasný. tak dobrý. No. Všechno je jasný, šk škrábal brambory, ale jako realizaci dostal, já nevím. Ale tak ně něco poznán, ale jestli je spokojený s tím, že škrábal brambory a všechno bylo jasný no tak pak je to jsou problematické situace. Že jo? Pak už se nemůže moc se naučit, protože když si myslí někdo, že škrábal brambory nebo že čistil hrytkev a najednou všechno bylo jasné, tak když má člověk tuto představu, tak pak těžko se něco naučí. Že? A na Tajvanu se mě stalo to, že jsem jel ne, Taxi, když jsem byl v Tajpej, a jako oblečený jako mních. A ten řidič mi povídal, ty, ty jsi mních. Já jsem říkal, jo, já jsem mních. A ty medituješ? A já jsem říkal, jo, medituji. A on se mě ptal, jak medituješ? Tak jsem mu říkal, no někdy tak, někdy zase onak, na různé techniky. A on povídal, já medituji tak, že řídím. No to je výborný, to je dobrý. A stačí to takhle? Jo, stačí. <laughs> tak si taky myslel, že něco realizoval, protože no, ale když člověk má takovou představu, pak se těžko něco naučí. Ne? Tak to je výhoda jako těch směru, co mají přesně postupnou praxi. Že si člověk těžko může myslet, že dosáhli jasnosti, protože ví, že ještě je tolik, tolik věcí, kterých, který ještě tam chybí. Že proto je skromný a ale když jako v Číně hodně lidí praktikuje, věří v, v, v takzvanou okamžitou realizaci hm? a mají jistý moment jasnosti, no a pak si představují, že vlastně je to všechno jasné. a to je, to, je velk, to je velká nevýhoda, tyhle ty tradice. Pokud není opravdu, člověk nepraktikuje s realizovaným mistrem a těch větším dál, tím míň, tak si může dělat iluze, že něco poznal, no ale při tom, co poznal z hlediska klasického buddhismu, to je jenom malej, malý fragment poznání, ale on si myslí, že poznal mnoho. A pokud není s nějakým mistrem, který ho nakopne nebo <tějí> kiosaku, tak si může dělat dlouhou dobu iluze. Ale v té tradice postupného probuzování, yogačára je taky vlastně tradice, ta klasická yogačára postupného probuzování, stejně tak jako v Terváde. Člověk si nemůže dělat velké iluze, pokud zná mu Ví, že ještě ty prekážky tam jsou. A ví přesně, jaký prekážky už jako ještě jsou hodně aktuální, jaké prekážky už nejsou aktuální. A může mít přesnou představu. Ale v této tradici, jako okamžitého probuzení, pokud není opravdu kompetentní mistr, který odsekává okamžitě iluze, tak člověk si může dělat iluze i celý život. To se může stát i v tervádě, že lidi praktikují takových, Praktikantu jsem taky pár potkal, že si myslí, že když se dostanou do jistých eh, trochu lepších stupňů šamata a vypašana, že, eh, že jsou něco jinýho, jinýho než druzí, že jsou velký machry, ale to jsou opravdu nízké stupně poznání, které ten, který má zkušenost vyšších stupňů poznání, to, to považuje úplně za začátečnický stav. A člověk, pokud není v přítomnosti realizovaného mistra, nebo alespoň částečně realizovaného mistra, tak si dlouho, dlouho může dělat iluze, že něco, něco poznal hm? a že ví něco víc než ostatní, že je nějaký jiný. Hm? To se stává. No. Proto je důležité, pokud člověk opravdu chce z těchto duchovních věd dostat něco hlubšího, pracovat s kompetentním mistrem a vždy ho konzultovat, pak je to něco jiného, protože ten poznal ty překážky, ví, jak se projevují, v jaké situaci přichází a jak s nimi zacházet. A pokud si někdo dělá iluze, tak je může odseknout okamžitě. Tak jinak meditující, pokud medituje sám, si může roky dělat iluze o něčem, že dělá pokroky, ale ty pokroky přitom vlastně nejsou z hlediska opravdového pokroku. To nejsou žádné opravdové pokroky, to jsou jen jisté základy. Hm? Tak jestliže se někdo chce opravdu hlouběji zabývat duchovními vědami, je velice důležité mít takzvaného kaliána Mitra, hm? znešeného přítele, který ho občas konzultuje a ten mu poradí, jak správně vyhodnotit ty zkušenosti, které má, aby nezůstal dlouho v iluzi, že něco realizoval. Banta, jak máme poznat toho mistra, když máme nějaké možnosti? <laughs> Důležitá je jistá víra a většinou se lidi orientují tež podle toho, jestli ten mistr je nějak uznaný nebo známý, anebo uznaný jiným mistrem. Tak to většinou bývá. A jsou lidi, kteří mermo moci chtějí být mistři. Ale žádným mistrem uznání nejsou a ani dlouhou dobu nemeditovali. Tak takových mistů radši nemít příliš důvěru v Můžu se zeptat, jak mistra, které máme důvěru, můžeme oslovit, aby o nás věděla? <laughs> jak můžete oslovit? Můžete oslovit proč ne? Důležité je, a já v to doufám, že tento zásad dal každému jistou, jistý entuziasmus a chuť k další práci, že jsme všichni poznali, že bez hlubšího duchovní zkušenosti náš, naše horizonty života budou stále omezené, hm? a že opravdu to, co chceme, je hlubší poznání. Jestliže tuto potřebu máme, tak ta potřeba nás už nikdy neopustí, a vždy pak se setkáme s lidmi, kteří podobně smýšlejí a, a, a intenzívně praktikují. Předpoklad je, že my sami intenzivně praktikujeme. Hm? A ten, kdo intenzivně praktikuje, pozná. Hm? O tom není žádná pochyba. Pozná to též toho, kdo intenzívně praktikuje. Už eh, Nemusí ani mnoho eh, mluvit, hm? už eh, má celkem jasnou představu podle toho, jak se chová, podle toho, jak mluví. Hm? Praktikování pro lajka, praktikování je jistá disciplína. Jak pro lajka, tak pro mnicha, to je stejný. Život jogína, to je jedno, jestli je lajk nebo jestli je ženatý, život jogína je disciplinovaný život. A jestliže vedeme disciplinovaný život, to znamená, že jsme vstoupili do jogi. Jestliže nevedeme disciplinovaný život, znamená to, že jsme nevstoupili do jogy. Hm? Jestliže už máme zkušenost v józe, tak můžeme trochu povolit, ale ten, kdo ještě nemá hlubší zkušenost v józe, musí nějakou periodu času, to je nezbytné, se plně soustředit na yogu, aby získal aspoň pevný základ, který ho pak neopustí. Jestliže máme opravdovou zkušenost v jose, jistý pevnější základ, ten už nás nikdy neopustí. Jestliže jsme dosáhli džánu, stav džány, není možné tento stav zapomenout. Kdykoliv si přejeme ten objekt džány a vědomí Džány, které jsme zakusili, bude před náma. Džána je velice silná karma, kterou nelze zapomenout. Hm? I když děláme plno různých nesmyslů, znova se to vrátí. Stejně tak, jestli někdo eh, zažil. Eh, autentickou zkušenost Satori, nebo autentickou zkušenost ve vypasaně, ve smyslu vyšších znalostí vypasany, nebo ještě lépe Pana, Není možné to zapomenout. To zůstává stále s námi. A aby se člověk dostal do této Hlubší zkušenosti musí nějakou dobu solidně praktikovat. Bez toho to nejde. Až bude mít tento základ, tak může povolit a ví, že kdykoliv to bude potřebovat, se to vrátí. Ale pokud nedosáhne jistýho, jistý hlubší základní zkušenosti, kterou už nelze možno zapomenout musí na nějakou dobu disciplinovaně praktikovat. Pokud pracuje, tak aspoň každý den pravidelně meditovat a dělat cvičení, jako dělá Tomáš. A občas, když okolnosti dovolí, všechno nechat a na nějakou dobu, aspoň na pár měsíců, vždycky se věnovat jenom Meditační praxi a na všechno ostatní zapomenu. Za těchto předpokladů dříve nebo později ta hlubší zkušenost přijde, která pak už nikdy neopustí. Stejně tak jako v šamatě, tak i ve vypasaně, bez této hlubší zkušenosti vlastně se stále. Ocitáme na povrchu věci. A tím pádem stále máme pocit, že něco chybí. A čím víc máme pocit, že něco chybí, tím více snažíme. No a pak, když se víc snažíme, tak to přijde. Podle tradice yogačára první Neprátel v cestě poznání je naše lenost. Hm? Pokud neprekonáme lenost, nemáme přístup k prašrabdy. Hm? Jestliže překonáme lenost, máme přístup prašrabdy. Jestliže máme přístup prašrabdy, jako už jsme se učili, máme přístup k šamati a vypašaní. Hm? Jestliže jsme dobrý jogíni, ten tento stav prashramdy, jasnosti, uvolnění a koncentrace, se stává postupem času, spontánní. To znamená, že máme opravdu pokrok meditace. A zůstává, i když třeba pracujeme, děláme něco úplně jiného. Tento pocit zůstává. To je pak tež v zenu. To znamená opravdový pokrok v zenu. Jinak budeme rolníci. A aby jako tento pocit prašrabdy, uvolněnosti, jasnosti, lehkosti se stal spontánní, musíme nějakou dobu pravidelně praktikovat. A nejlépe tež občas na všechno zapomenout a dělat jenom praktiku. Pak ten pocit prašrandy zůstává nějakou dobu. A jestliže zůstává, tak vlastně transformuje vědomí. A to vědomí se pak otvírá k hlubším znalostem šamaty a vypašany. Jestli tomu tak není, tak šamata a vypašana se stále děje silou vůle. A silou, já chci, já chci, to, ale nikdy nebudou věci tak, jak si přejeme. To je třeba si uvědomit. Pokud pracujeme stále na základě rozhodnutí, síly, vůle, budeme frustrováni. Pokud získáváme pravidelnou praxi a intenzivní praxi, schopnost spontánního prašrabdy, jestliže je prašrabdy, uvolněnost, koncentrace, jasnost, pak ty rušivé myšlenky i různé pocity, věmy, nemůžou nás příliš ovlivnit. Ať jsme i ve společnosti, kde se furt mluví o věcech, které s meditací nemají absolutně nic společného a lidi přebývají v hrubých myslích, my se nebudeme identifikovat a budeme mít odstup, protože jsme poznali něco jiného, které, je, které nás jako transformovalo. Tak se už s těma představami lidí, kteří nemeditují, nemůžeme, posloucháme je, ale nemůžeme se s nimi identifikovat. Hm? Tomu se říká Arana Samády, bezkonfliktní Samády. Jestliže jsme udělali pokrok v meditaci, pak jak a v majimonika je Arana Suta. Hm? To stojí za to si přečíst. Tam sukham vinišťajam katva Potom co jsme udělali rozhodnutí o tom, co je opravdové štěstí, co je opravdové naplnění. Hm? Pak eh. nechňapé nech nebudeme chňapat po eh, louka miruty hm? po tom, co eh, Lidi ve světě, o čem lidi ve světě hovoří, co je motivuje a tak dále. A budeme to vnímat tak, že na usádeja, na apasádeja, tím, že ne, ani nebudem chňapat, ani to nebudem odmítat. Hm? To je stav u pekša, bez partajnosti. Jestli tento stav bez partajnosti se stává jasnější, znamená to, že děláme opravdové pokroky v Jinak se stále budeme bránit, bránit sobě, snažit se sebe potlačit vůlí, zase budeme frustrovaný, nebo budeme hledat stále nějaké nepřítele, nepřátelé, a ti, co nám škodí venku naše praxe bude, nebude mít hloubku. Aby praxe měla hloubku, měli bychom pomalu, pomalu pracovat tak, že s vnějším světem nemáme konflikty. Děláme to, co musíme udělat. A snažíme se to dělat optimálně dobře, tak aby jsme nedošlo k žádným konfliktním situacím. K tomu též je dobré žít v prostředí, kde nikdo s nikým člověk nemá konflikty hm? s lidmi, který mají podobné zájmy. Hm? Pokud máme konflikty doma, tak pak je to problém, že jo, meditace. Tak první klid doma, pak klid v práci. Ne dělat to, co člověk dělá dobře, aniž by se s tím příliš identifikoval. Ačkoliv nemáme za sebou zemistra, který nám řekne, že jsme rolníci, měli bychom tež cítit, hm? kdy něco děláme a zapomínáme praxi a kdy něco děláme na... a v rámci naší praxe. Proto, jak Metasuta říká, že ten, kdo praktikuje, Samády přátelství, lásky, což je též samá bezkonfliktní samády, hm? ten by měl být a by, neměl, by neměl by dělat žádné zbytečné věci, hm? které jsou prebytečné. Většina z nás dělá plno věcí, které vůbec nemusí dělat, jenom se zvyku. A z vnitřního neklidu stále musíme potřebujeme nějakou aktivitu, aby jsme se odreagovali a nemůžeme se relaxovat. Takových lidí dneska je čím dál, tím víc. Tím pádem jsou ve stresu a když jsou ve stresu, stále hledají neprátele venku. Ten mě ublížil, ten mě ublížil, tamten mě ublížil. Ten mě nemá rád, hm? toho já mám zase rád, ten je ke mně hodnej, <laughs> ten je ke mně ošklivý, toho nemám rád. Hm? A to jsou vlastně ty jevy, které jsou absolutně vyčerpávající. Jestliže se člověk s nimi zabývá, no to pak nemá vůbec čas ani myšlenky na autentickou praxi. Není to možné. A pak, i když praktikuje a bude se zabývat těmito věcmi, no tak může praktikovat léta, ale daleko se nedostane. Čili je dobré, jestli chceme optimálně praktikovat vytvořit si také postředí doma a v práci, kde jsme minimálně narušováni. A jestliže jsme narušováni, bereme to jako jistou výzvu k tomu, aby jsme více praktikovali pozornost a uvědomělost. Jestli k této situaci dojde, pak praxe se stává čím dál, tím snadnější. Ale jestli budeme stále v, v konfliktu, v rodině, doma, v práci, pak se duchovní praxi, to bude těžké. Tak doufám, teď jsme prováděli nejkrásnější meditace v buddhismu hm? a lásku, soucit, radost hm? a rovnomějánost vědomí. Jestliže jsme něco pochytili z těchto meditací, pak by jsme měli žít životem s jinou kvalitou. Nehledat nepřítele venku, Hledat nepřítela v sobě. Jestliže máme tento postoj, bez žádné pochyby dojdeme k duchovnímu zrání. Jestliže nemáme tento postoj, i když praktikujeme léta, letoucí, k duchovnímu zrání nedojdeme. A jestliže praktikujeme tímto způsobem, staneme se přáteli sami se sebou a přáteli se světem. A pak praxe se jde lehce. kde to tak, Tomáši? Mně lehce. <laughs> někdy, někdy jo, někdy ne. Někdy jo, někdy ne, tak jsme dobrý kuchery. Když uděláme dobrý pokrm, všimneme si, co jsme tam dali za koření, co jsme jak jsme to nakrájeli, jako šinko. A pak za jakoliv, za všech okolností budeme udělat pokrm, který nám chutná a všem ostatním, jako šinko. Tak to je, to je Pozornost a uvědomění. Jestliže máme pri kucharině pozornost a uvědomění, nemůžeme kaši zavarit. A žádný jiných pokranců. Jestliže nemáme pozornost, může vzniknout jídlo, které ani my sami nemůžeme sníst na to že ho dát někomu jinému. Proto, jestliže chceme se věnovat duchovní praxi, měli bychom stále si být vědomi, jestliže věci jdou dobře, proč je tomu tak, jestliže věci nejdou dobře, proč je tomu tak, a mít tuto jasnost. A tím pádem, když věci nejdou dobře a věci určitě nepůjdou dobře, budeme z toho těžit, protože to bude zdroj poznání. Jestliže ale nemáme pozornost a uvědomění, když věci nejdou dobře, budeme mít dlouhé stavy starostí a deprese. A to pak znamená, že naše duchovní praxe je ještě v plenkách. Hm?